אכן, בה' אלוהינו <אכן> תשועת ישראל. והבושת אכלה את <אכן> יגיע אבותינו <אכן> מנעורינו, את צונם ואת בקרם, את בניהם ואת בנותיהם. נשכבה בבושתנו, ותכסנו כלימתנו. כי לה' אלוהינו חטאנו, אנחנו ואבותינו, מנעורינו ועד היום הזה, ולא שמענו בקול ה' אלוהינו.